Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala ma mudilla lahu wa yudlil fala hadiya wa lah. ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وَأَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَيْهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ لِحْزَانٍ لِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدٍ Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal Rafa S.A.W. Aku bersaksi bahasanya tidak ada sesembahan yang berat disembah Jadi ibadai kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya Salam dan salam, semoga senantiasa Allah SWT limpahkan Kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman Hadirin sekalian para jamaah Allah Para penziaran, pesir nabawi dan juga para muhkimin Semoga Allah SWT Senantiasa memberikan hidayah dan topiknya kepada kita semua Menerima amal ibadah yang kita lakukan Mengampuni dosa kita Menjadikan kita orang yang bersyukur Apabila mendapatkan kerimatan Dan menjadikan kita orang yang bersabar Ketika mendapatkan ujian dan juga musibah Dan semoga Allah Azza wa Jal Menjadikan kita Orang yang banyak beristighfar ketika melakukan dosa dan juga kesalahan. Ini adalah majelis yang ke 22, majelis yang ke 22 dari pembahasan kitab al-Aqidah atau al tahawiyah yang dikarang oleh al Imam Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad al-Tahawi. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau meninggal pada tahun 321 hijriah, meninggal pada tahun 321 hijriah, dan sampai sekarang buku beliau ini masih terus dipelajari oleh para ulama dan juga para penuntut ilmu agama. Yang pertama karena buku ini adalah membahas tentang masalah akidah dan akidah adalah ilmu yang paling penting Yang paling fondasi di dalam agama kita Kemudian yang kedua Kitab ini Disusun berdasarkan Akidah yang benar Akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Mu'alif iaitu pengarang berusaha untuk menuliskan Di dalam kitab beliau ini Akidah yang benar Akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Akhirnya orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah SAW, berpegang teguh dengan jamahnya para sahabat Rasulullah Anum. Kemudian yang ketiga di antara kelebihannya kitab ini adalah kitab yang muktasal, kitab yang ringkas dan di dalam nusrah ini hanya sekitar 30 halaman. Disebutkan oleh muallif atau pengarang dengan cara yang ringkas dan sederhana Dan dengan kata-kata yang indah dan juga menarik Sehingga mudah bagi seorang penuntut ilmu untuk menghafal kitab ini Untuk menghafal kitab ini dan ia adalah maten Dan sampai sekarang banyak mahasiswa maupun para santri, para penuntut ilmu yang mereka menghafal kitab ini dan di masjid Nabawi ada halakah khusus di sini khusus tentang menghafal matan-matan, menghafal matan-matan kitab. Di antaranya adalah dihafal kitab ini yaitu Al-Aqidah atau Hawiyah apabila sudah sampai pada tingkatan yang keempat. Di sana ada tingkat ada lima tingkatan. Yang dipelajari di Masjid Nabawi ini ya Di sebelah kibur sana ada yang untuk anak kecil Ada yang pertengahan, ada yang dewasa Ada lima tingkatan Apabila sudah sampai tingkatan yang keempat Maka mempelajari atau menghapal kita Jadi sekali lagi ini adalah kitab yang Penting dan sangat bermanfaat untuk dipelajari oleh seorang muslim Masih kita membahas tentang masalah Kemarin sudah kita selesaikan beriman dengan para nabi, beriman dengan para nabi. Kemudian boleh mengatakan, termahu Setelah mengatakan wanu ummu bil malaikat wa nabiin wal kitubil munazzalaatil al mursalin, wanshahdu anhum kana al hakil mubin. Boleh mengatakan dan kami yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Beriman dengan malaikat-malaikat Para Nabi Dan juga beriman dengan Kitab-kitab yang diturunkan kepada para Rasul Dan kemarin sudah kita terangkan Bagaimana cara beriman dengan malaikat Dan bagaimana cara beriman dengan para Nabi dan juga para Rasul Bermatakan Dan beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada para Mursalin, yaitu kepada para Nabi dan juga para Rasul alaihi alaihimusalam. Beriman dengan kitab adalah termasuk rukun di antara rukun, -rukun iman yang enam. Yang tidak sah iman seseorang kecuali beriman dengan seluruh rukun enam ini. Dan ini Allah Swt sebutkan di dalam Al-Quran disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah. Allah SWT wa ta'ala mengatakan, "Walakinnal dzirra antawallu wujuhakum walakinnal man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitab wal nabi." Dan sesungguhnya atau akan tetapi ia dinamakan dengan kebaikan adalah engkau beriman kepada Allah Beriman kepada hari akhir Beriman kepada kitab-kitab Beriman kepada malaikat Dan beriman kepada para nabi Allah mengatakan Akan tetapi sesungguhnya Yang dinamakan kebaikan adalah Untuk beriman kepada Allah Kemudian hari akhir Kitab-kitab Malaikat dan juga para para nabi Allah sebutkan di dalam ayat ini dan ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah lima di antara enam rukun iman. Allah sebutkan semuanya kecuali satu yaitu beriman dengan takdir. Beriman dengan takdir Allah sebutkan di dalam ayat yang lain yaitu firman Allah, "Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar." Inna kulla shay'in خَلَقْنَاهُمْ بِقَدَرْ semuanya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir Dan Allah mengatakan وَخَلَقْنَاهُمْ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُمْ تَقْدِيرًا Dan ia Allah Azza wa Jal yang menciptakan segala sesuatu dan mentakdirkan segala sesuatu Allah sebutkan untuk iman yang enam di dalam Al-Quran Lima di dalam satu ayat Adapun beriman dengan takdir Maka Allah sebutkan di dalam ayat yang lain Adapun sunnah Disebutkan oleh Nabi SAW Ketika beliau ditanya oleh Malaikat Jibril Yang datang kepada beliau SAW Dalam keadaan menjelma Sebagai seorang laki-laki Seorang laki-laki Datang kepada Nabi SAW bertanya kepada beliau dengan beberapa pertanyaan. Bertanya kepada Rasulullah s.a.w. mengajukan beberapa pertanyaan. Di antaranya ditanya tentang Ya Muhammad akhbirni al-iman. Wahai Muhammad kabarkan kepada aku tentang iman. Apa itu iman? Maka beliau s.a.w. ketika ditanya beliau mengatakan Al-iman wa'an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa Jadi masuk dengan iman kata beliau adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul dan beriman kepada hari akhir. Dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang yang buruk. Ada sini sahih diriwayatkan oleh 5 muslim. Dah dikenal dengan hadits Jibril Disebutkan oleh Nabi saw secara langsung enam rukun iman yang harus kita yakini. Di antaranya adalah beriman dengan kitab. Di antaranya adalah beriman dengan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan juga para rasul. Di dalam sebuah ayat Allah swt mengatakan, Ya Ayyuhal ladina amanu. Aminu billahi wa rasulihi Wal kitab alladhi nazzala Ala rasulihi Wal kitab alladhi anzala min abun Wahai Orang-orang yang beriman Danlah kalian beriman kepada Allah Dan juga rasulnya Dan kitab yang telah diturunkan Kepada rasulnya Dan kitab yang sudah diturunkan sebelumnya Allah mengatakan Kepada orang-orang yang beriman Berimanlah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada Rasul. Dan berimanlah kalian kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul. Yaitu apa? Al-Quran. Wal kitabilladhi unjelamin kabil. Dan kitab yang telah diturunkan sebelum Al-Quran. Menunjukkan bahasanya kita diberitakan untuk beriman dengan seluruh kitab yang Allah turunkan kepada para Nabi. al kitab allazi dan kitab yang telah diturunkan sebelumnya berarti alquran kita imani demikian pula kitab-kitab sebelum alquran maka itu adalah hak dari allah azza wajalla dan allah SWT mengatakan Qul. amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila alaina wama unzila alayna, wa Ala ibrahima wa Ishaq wa Ya'quba wal-Aswati Wa ma utiya Musa wa Isa wal-Nabiyuna bin-Rabihi wa wa Ulhamanna billahi wa ma unzil Katakanlah kami beriman kepada Allah Dan beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami yaitu Al-Quran Katakanlah kami beriman kepada Allah dan beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami yaitu Al-Quran. Wa maunzilah ala Ibrahim dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim? Wa ishhab demikan pula Ishhab, wa Yakub, wal Asbab dan apa yang diberikan kepada Musa dan juga Isa dan seluruh para nabi dari Rabb mereka menunjukkan bahasanya. Kita sebagai seorang yang beriman Diberitakan untuk beriman dengan seluruh kitab Yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya Dan Al-Quran Ini adalah kitab yang menghapus Kitab-kitab sebelumnya Al-Quran adalah kitab yang menghapus Kitab-kitab sebelumnya Allah Azza wa Jalla berfirman Fa'anjalna ilaikal bil Bilhaq dan Anjalna Ilaikan Kitab Bil Hukm Musaddiq Alimah Bayna Yadaih Min Al Kitab Wamuhaymin Alaleh Kami Telah menurunkan Kepadamu Al Kitab Yaitu Al Quran Dengan Benar Sebagai Musaddiqan Yaitu Sebagai Yang Membenarkan Kitab Kitab Yang Sebelumnya Wamuhaymin Alaleh Dan Juga Sebagai Penghapus Yang Menghukumi Kitab Kitab Sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Qur'an sebagai kitab yang muhaimin, yang menjadi penghukum bagi kitab-kitab sebelumnya. Karena Allah dengan pengundaknya menjadikan Al-Qur'an memiliki kelebihan daripada kitab-kitab sebelumnya. Di antara kelebihannya, Al-Qur'an Allah jadikan untuk seluruh manusia. Allah jadikan Al-Qur'an Allah turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk seluruh manusia Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya Maka hanya Allah berikan Dan Allah jadikan petunjuknya bagi sebagian kaum Itu kaum Nabi tersebut yang diturunkan kepadanya Kitab tersebut az zabur Diberikan kepada kaumnya Nabi Dawud at tawrah Sebagai petunjuk bagi Bani Israel Injil juga demikian sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Suhuf Ibrahim hanya diberikan bagi kaumnya Nabi Ibrahim dan seterusnya. Adapun Al-Quran maka ini di seluruh manusia. Hudallin nas. Sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Allah mengatakan syahrul Ramadhan al-ladhi unzila fihi quran mudallin nas. Bulan Ramadhan yang telah diturunkan di dalamnya Al-Quran Hudal Linnah sebagai petunjuk bagi seluruh manusia Dan di antara kelebihan Al-Quran Yang diturunkan kepada Rasulullah SAW Allah berjanji untuk menjaga Al-Quran Menjaga Al-Quran sehingga tidak dirubah Oleh tangan-tangan yang jahil Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan innana nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafirun Sesungguhnya kami telah menurunkan al-dzikra yaitu Al-Qur'an Di antara nama Al-Qur'an adalah al dzikr Karena Al-Qur'an adalah sebagai pengingat bagi orang yang membacanya Innana nahnu nazzalna adz-dzikra Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ Dan sesungguhnya kami akan menjaganya. Kami akan menjaganya. Allah mengabarkan kepada kita di dalam ayat ini bahawa Allah akan menjaga Al-Qur'an. Dijaga baik lafaznya maupun maknanya. Dijaga baik lafaznya maupun maknanya. Dan sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Sampai waktu yang Allah tentukan. Maka Al-Quran akan makhub Dengan penjagaan dari Allah Azza wa Jal Tidak ada orang yang Berusaha untuk merubah Al-Quran Kecuali akan Allah nampakkan Allah akan tunjukkan Dan di antara penjagaan Allah Azza wa Jal Allah jadikan setiap generasi Orang-orang yang Mau menghafal al quran Karim Setiap generasi ke generasi Pasti di sana ada yang menghafal Al-Quranul Karim. Dari tingkat anak-anak sampai tingkat dewasa. Dan Allah SWT telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari dan untuk dipahami oleh manusia. Di antara penjagaan Allah adalah menjadikan di sana orang-orang yang menghafal Al-Quranul Karim. Dan Alhamdulillah di zaman sekarang mulai terbuka Yang sebelumnya banyak diantara kita yang buta tentang Al-Quranul Karim Atau kurang perhatian tentang Al-Quranul Karim kita dan juga keluarga kita Tapi di zaman sekarang Alhamdulillah mulai generasi muslim Yang mereka mulai menghadapkan diri mereka kepada Al-Quran dan mulai banyak keluarga-keluarga Islam, keluarga-keluarga Muslim Yang mereka berharap dan berharap anak-anaknya menjadi khufat Menjadi orang-orang yang menghafal Al-Quran Dan sekali lagi ini adalah penjagaan dari Allah Azza wa Jal Ada kitab-kitab sebelumnya Maka tidak ada janji dari Allah Azza wa Jal Dan Allah kabarkan di dalam Al-Quran Kuasanya orang-orang Yahudi merubah Taurat dan juga Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaih salam dirubah Taurat oleh mereka sehingga tidak seperti aslinya ada sebagian yang dirubah dan ada sebagian yang masih tetap sebagaimana aslinya Adapun Injil maka sudah tidak ada wujudnya Yaitu Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS Sudah tidak ada wujudnya Yang ada sekarang adalah Injil Yang dinisbahkan dan disadarkan kepada para penulisnya Di sana ada Injil Matius Ada Injil-Injil yang lain Dan Injil yang ditulis oleh mereka banyak Cuma yang masyhur, yang terkenal Dan dianggap oleh mereka adalah 4 Injil Yang sekarang dikumpulkan oleh mereka Mereka tidak berani mengatakan Ini adalah Injil Nabi Isa Tetapi mereka mengatakan Ini adalah Injil Matius Ini adalah Injil Yohanes Ini adalah Injil Magna dan seterusnya Menisbahkan Injil kepada yang menulisnya Karena memang Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS Yang asli Ini sudah tidak ada wujudnya Sudah hilang sejak waktu yang lama Dan jarak antara penulis-penulis tersebut Dengan Nabi Isa AS Adalah jarak yang panjang Jarak yang sangat lama Sehingga tidak memiliki sanad yang sahih Tidak memiliki sanad yang sahih Dan apabila diteliti lebih lanjut ternyata di sana ada pertentangan antara satu Injil dengan Injil yang lain. Ada pertentangan antara satu Injil dengan Injil yang lain. Dan ini menunjukkan bahwasanya penjagaan hanya Allah berikan kepada Al-Qur'anul Karim. Dijaga oleh Allah Azza wa Jalla bihifdzih dengan penjagaannya. Dan masing-masing dari nabi diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kitab ada sebagian yang diberitahukan kepada kita namanya. Dan banyak di antaranya yang tidak diberitahukan kepada kita namanya. Allah SWT wa taala mengatakan laqad arsalna bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Sungguh kami telah mengutus para rasul kami dengan bukti-bukti dan kami menurunkan bersama mereka al-kitab wal mizan. Kami turunkan bersama mereka, itu bersama para Rasul-Rasul tersebut Al-Kitab, yaitu Al-Kitab dengan Al-Mizan Timbangan yang, yang, yang menjelaskan tentang mana yang benar dan mana yang tidak benar Menunjukkan bahwasanya setiap Rasul Allah berikan kepada mereka kita Tetapi tidak semua diberitahukan kepada kita namanya Yang sampai kepada kita namanya hanya lima, yang pertama adalah Suhuf Ibrahim Kemudian yang kedua Adalah Taurat. Yang ketiga adalah Injil Yang keempat adalah zabur kemudian yang kelima Adalah Al-Quranul Karim Adapun Suhuf Musa Maka para ulama boleh selisih pendapat Apakah dia kitab tersendiri atau Dia adalah Taurat. Apakah dia adalah kitab tersendiri atau nama lain dari Al-Qur'an? Ini adalah lima kitab yang diberitahukan kepada kita namanya. Beliau mengatakan: "Wal-kutubil rasulah al-Mursalim". Dan kita beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada para mursalin, kepada para nabi dan juga para rasul. Dan kita bersaksi Kebawasannya mereka yaitu para nabi dan juga para malaikat alal haqqil mubin mereka di atas kebenaran yang nyata para nabi dan rasul mereka adalah pilihan Allah azza wajalla sebagai mana firman Allah Allah ya sabi min al wa min Allah memilih dari kalangan malaikat para rasul dan juga dari kalangan manusia. Tidaklah seseorang menjadi rasul kecuali itu adalah pilihan Allah azza wajalla. Dan mereka adalah sebaik-baik manusia. Baik dari segi sifat fisiknya, mereka memiliki sifat fisik yang sempurna. Demikian pula akhlak mereka memiliki akhlak yang sempurna. Dan mereka memiliki nasab yang paling tinggi di antara kaumnya. Allah swt memilih para nabi dan rasul adalah dengan istifaqnya dengan pilihan dari Allah azza wajalla dan Allah lebih tahu tentang siapa yang dipilih termasuk di antaranya adalah sifat amanah sifat kejujuran dan ini dipilih oleh para rasul alaihi salam dengan itu boleh mengatakan dan kami bersaksi bahwasanya mereka di atas kebenaran yang nyata. Allah swt wa mengatakan: "Wabil haki anjalnau, wabil haki nazar." Dan kami telah menurunkan dia, yaitu Al-Quran dengan benar, dan dia datang dengan kebenaran. Kami menurunkan Al-Quran dengan benar, dan dia datang dengan kebenaran. Dan Allah azza wajalla berfirman: "Bakalul hamdulillahiladzim." Hidana لهذا وما كنا لنهدى لولا أنهدى الله لقد جاء رسول ربنا بالحق. Mencapai para penduduk surga ketika mereka masuk ke dalam surga, mereka mengatakan Alhamdulillah yang telah memberikan hidayah kepada kita untuk hal ini seandainya bukan karena Allah, misalnya kita tidak akan mendapatkan hidayah. Dan mereka mengatakan, Laka deja asrusulurabi nabil hak. Sungguh para rasul telah datang dengan kebenaran Ketika mereka masuk ke dalam surga dan melihat nikmat dan melihat apa yang dikabarkan oleh para rasul, dahulu rasulullah mengabarkan demikian, dahulu rasulullah mengabarkan demikian. Mereka mengatakan, Laka deja asrusulurabi nabil hak. Sungguh para Rasul telah datang dengan kebenaran Apa yang mereka ucapkan dahulu di dunia adalah hak Buktinya sekarang kita melihat Kita masuk ke dalam surga, kita melihat nikmat nikmatnya, Sebagaimana dikabarkan oleh para Rasul alaihi wa Maka kita sebagai seorang Muslim bersaksi bahwasanya para Nabi dan Rasul Semuanya adalah di atas hak ilmubi, di atas kebenaran yang nyata dan jelas tidak boleh kita mengingkari seorang Rasul pun Mengingkari kerasulannya misalnya Dan mengingkari seorang Rasul sama saja mengingkari seluruh Rasul Mengingkari satu orang Rasul sama saja dengan mengingkari seluruh Rasul AS Mengapa demikian? Kerana ajaran mereka intinya adalah satu, itu ajaran Islam mengajak untuk menyesakan Allah azza wajalla mengauhidkan Allah azza wajalla ini adalah ajaran para nabi dan juga para rasul semuanya sama apabila seseorang mendustakan satu orang nabi adalah ajaran seluruh nabi adalah sama berarti sama saja dia mendustakan seluruh nabi berarti dia mendustakan seluruh seluruh nabi dia haruskan kita untuk beriman dengan para rasul alaihi salam dan tidak semua Rasul disebutkan oleh Allah Azza Wajalla Disebutkan dalam hadir, jumlah Nabi semuanya ada 124 ribu. Jumlah Nabi seluruhnya 124 ribu. Dan jumlah Rasul di antara mereka adalah 300 lebih. Jumlah Rasul di antara mereka adalah 300 lebih. Dan yang sampai kepada kita namanya hanya 25 orang. Yang sampai kepada kita namanya disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an adalah 25 25 orang. 17 di antaranya atau 18 di antaranya disebutkan di dalam surat Al-An'am. Disebutkan di dalam surat Al-An'am. Adapun tujuh yang lain maka Allah sebutkan di dalam ayat-ayat yang berbeda di dalam Al-Qur'an. Disebutkan tentang Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Ya'qob, Ismail, Zakaria, Musa, Isa, Dawud, Sulaiman, Ilyas, dan juga nabi-nabi yang lain. Yang sampai kepada kita namanya maka kita imani bahwasanya di antara para nabi dan rasul adalah mereka yang disebutkan namanya. Ada pun yang tidak disebutkan kepada kita namanya maka kita beriman secara global beriman bahwasanya di sana ada nabi-nabi yang lain. Yang tidak sampai kepada kita nama-nama mereka maka kita beriman secara secara global. Kemudian beliau katakan: "Wanhusami ahdah kiblatina muslimin namukminin". Dan kita ahlusunnah wal Jamaah menamakan orang-orang yang kiblatnya sama dengan kita sebagai muslimin mukminin. Kita yaitu ahlusunnah wal Jamaah. Menamakan saudara-saudara kita yang satu kibla dengan kita sebagai muslimin Mu'minin Inilah nama yang Allah berikan kepada kita Di dalam Al-Quran Muslimin dan juga mu'minin Muslimin artinya adalah orang-orang Islam Mu'minin adalah orang-orang yang beriman Allah SWT mengatakan Huwa sammah kubul muslimina min qabul Huwa samaka'ul muslimina min qabl dialah Allah Azza wa Jalla yang menamakan kalian sebagai muslimin yang menamakan kita sebagai muslimin adalah Allah Subhanahu wa taala huwa samaka'ul muslimina min qabl dialah Allah Subhanahu wa taala yang menamakan kalian sebagai muslimin sebelumnya dan Allah menamakan kita sebagai orang-orang yang beriman Berapa ayat di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang yang beriman. Dan Allah mengatakan innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wa jadat qulubuhum wa idza 'alaihim ayatuhum zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Banyak di antara ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang menyebutkan tentang penamaan al-mu'minin dan juga penamaan muslimin Allah menampakkan kita sebagai muslimin Sebagai orang yang beriman Islam dan juga iman Apabila datang sendiri Di dalam dalil Maka mencakup yang lain Apabila datang sendiri di dalam dalil Maka mencakup yang lain Apabila datang di dalam dalil Nama Islam Berarti mencakup iman Apabila datang di dalam dalil iman saja maka mencakup Islam. Dan apabila datang keduanya bersamaan di dalam satu dalil, di situ disebutkan Islam, disebutkan iman, maka masing-masing memiliki makna sendiri. Masing-masing memiliki makna sendiri. Islam adalah amalan-amalan yang zahir dan iman adalah amalan-amalan yang batin. Islam adalah amalan-amalan yang Zahir, ada pun iman maka itu Adalah amalan-amalan yang yang Batin Apabila disebutkan Islam sendiri Di dalam sebuah dalil Maka mencakup di sana iman Mencakup di sana Iman misalnya di, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan Al-Muslimu Man salimal muslimuna Min lisanihi Wa yadih Al muslim man salim al muslimuna min lisanihi wa yadihi Seorang muslim adalah orang yang orang muslim yang lain selamat dari lisannya dan juga tangannya Jadi dinamakan seorang muslim adalah seseorang yang orang muslim yang lain selamat dari lisannya dan juga tangannya Beliau mengatakan di sini definisi dari seorang muslim di antara sifatnya adalah menjaga lisan dan juga menjaga tangannya untuk mendalimi orang lain Disebutkan di sini Islam sendiri Kita katakan apabila disebutkan Islam sendiri Maka masuk di dalamnya iman Maksudnya adalah seorang muslim yang beriman Yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir Beriman kepada kita, kepada nabi, kepada malaikat, kepada takdir Apabila disebutkan Islam dalam satu dalil, maka mencakup iman. Sebaliknya apabila disebutkan iman saja, di dalam sebuah dalil baik dalam Quran maupun dalam sunnah, maka mencakup juga al-Islam. Mencakup juga al-Islam. Seperti ayat yang terbaca, إِنَّ مَالْمُؤْمِنُونَ لِنَئِلَىٰ يُكِيَ اللَّهُ وَجِلَىٰ سُرُهُ Sebutnya orang-orang yang beriman, ada orang-orang apabila disebut kenapa, maka bergerakannya bergetar hatinya. Wailah tulias alaihi ayat dimana dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami maka akan bertambah keimanan mereka. Wa ala robihih. Berharap kepada Allah. Al-ladina yukiimu nasallata wa yudunna zakah, Wa mimma yufiqoh. Inna al-mu'minuna al-ladina idza dukir Allahu dzilaskubuhum. Wa Wailah tulias alaihim ayatu zaddah fi imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladziina yuqimuna shalaata wa yuutuna zakaata mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat dan juga membayar zakat. Mendirikan salat adalah termasuk rukun Islam. Membayar zakat juga termasuk rukun Islam. Orang-orang yang beriman di antara sifatnya adalah membayar zakat dan juga mendirikan mendirikan salat. Berarti iman apabila disebutkan sabu apa disebutkan dalam sebuah dalil, maka mencakup juga di sana al-Islam. Dan apabila disebutkan Islam dan juga iman dalam satu dalil secara bersamaan, maka masing-masing memiliki makna. Islam maknanya adalah amalan-amalan yang rohir yang kelihatan yang dilakukan oleh anggota badan kita. Dan iman maknanya adalah amalan-amalan yang Batin yang dilakukan oleh hati kita apabila dijadikan satu islam dan juga iman dalam satu dalil maka islam maknanya adalah amalan-amalan yang dohir, yang kelihatan dan iman adalah amalan-amalan yang -amalan yang batin yang dilakukan oleh hati di dalam hadis tadi itu hadis jibril ketika rasulullah s.a.w. ditanya tentang islam dan juga ditanya tentang iman Beliau mengatakan ketika ditanya tentang Islam, menjawab tentang rukun Islam yang lima. Akbirni anil Islam, kabarkan kumparaku tentang Islam, kata Jibril. Beliau mengatakan, Al-Islam, Antashada'al la ilaha illallah, wa anna muhammada taqsulullah, wa tuqima as wa tutia zakah, wa tasumma ramadhan, ramadhan, wa tahujjal bayta, in istata'na ilahi sabi'il. Jadi dimaksud dengan Islam, kata beliau adalah engkau bersahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berada sesembahan kecuali Allah Dan bersahadat bahasanya Muhammad adalah Rasulullah Dan engkau mendirikan sholat Membayar zakat Berpuasa di bulan Ramadan Dan melakukan haji ke kebayitullah Apabila engkau mampu untuk menuju ke sana Perhatikan ketika beliau ditanya tentang rukun Islam Tentang Islam Maka beliau menjawab dengan amalan-amalan yang zahir Beliau menjawab dengan amalan-amalan yang zahir Karena seluruh rukun Islam yang disebutkan oleh beliau Semuanya adalah amalan-amalan yang zahir Yang kelihatan Yang pertama adalah dua kalimat Syahadat Diucapkan oleh lisan. Maka yang kedua adalah Mendirikan sholat Kelihatan Membayar zakat Kelihatan Berpuasa di bulan Ramadhan juga demikian. Melakukan ibadah haji juga demikian. Semuanya adalah amalan-amalan yang zahir. Ketika datang Islam dan juga iman dalam satu dalil, maka Islam maknanya adalah amalan-amalan yang zahir. Adapun iman, maka beliau s.a.w. ketika ditanya tentang iman, beliau menjawab dengan rukun iman yang enam dan semuanya adalah amalan-amalan batin. -amalan Beriman kepada Allah, beriman kepada kita, beriman kepada malaikat, kepada Rasul, kepada hari akhir. Dan juga beriman dengan takdir. Ini adalah penjelasan para ulama' rahimahullah, rahimahullah. Dan ini semakna dengan makna fakir dan juga miskin. Fakir dan juga miskin. Para ulama' menjelaskan apabila datang di dalam sebuah dalil kalimat fakir. Berarti mencakup di dalamnya miskin Dan apabila datang di dalam sebuah dalil Hanya kalimat miskin Berarti mencakup di sana, di sana Fakir Masuk di dalamnya Fakir Dan apabila bergabung Jadi satu di dalam sebuah dalil Maka Fakir memiliki makna sendiri Dan miskin memiliki makna sendiri Fakir Dan juga miskin Ini adalah dua kalimat Apabila disebutkan Fakir Sendiri di dalam dalil Maka masuk di dalamnya miskin Sebagaimana dalam hadis Ketika Rasulullah SAW Mengutus Mu'ad Ibn Jabal Ke Yaman Dan memberikan petunjuk kepada Mu'ad Tentang bagaimana mendakwai orang-orang Yaman Boleh mengatakan Inna katakhti bin anil kita Fal yakun awalama tadauhum dilay Syahadatu an la ilaha ilallah Wa anna muhammadat rasulullah Fa'imhum ata'uka lidhalik fa'alimhum anna Allah hukhtarad alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin walaynah. Fa'imhum ata'uka lidhalik fa'alimhum anna Allah hukhtarad alaihim sadapatan. Tu'ukhadu min aduniaihim wa turadhu ala bukara'ihim. Bila menjelaskan kepada mu'at bagaimana hudakwa orang-orang ahlul kitab. Pertama didawai dengan dua kalimat syahadah. Suruh membaca dua kalimat syahadah. Terangkan kepada mereka tentang dua kalimat syahadah dan juga konsekuensinya. Apabila mereka menerima dua kalimat syahadah dan mereka mengucapkan dua kalimat syahadah, baru setelah itu ajarkan kepada mereka bahawa Allah telah mewajibkan kepada mereka lima solat dalam sehari semalam. Baik kalau mereka menerima mereka bersyahadat kemudian mereka mau melakukan solat lima waktu maka ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka sadaqah. yaitu zakah. tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraaihim diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir -orang di antara mereka diambil sadaqah tersebut dari orang kaya di antara mereka dan dikembalikan, diberikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka. Belum mengatakan waturat du'ala fukara'ihim dan dikembalikan kepada orang-orang fakir. Kalimat fakir di sini mencakup di dalamnya siapa? Miskin. Kalimat fakir di sini mencakup di dalamnya orang-orang yang miskin. Meskipun tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Tapi apabila disebutkan kata fakir, maka mencakup di dalamnya orang-orang miskin. Dan apabila disebutkan kedua-duanya di dalam satu dalil, maka masing-masing memiliki makna. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, Innamas sadaqatu lil-kufara'i wal-masakin, wal-amilina alaiha wal-mu'allafati kulubuhu dan seterusnya. Sesungguhnya yang namanya zakat adalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Disebutkan di sini fakir Dan disebutkan di sini miskin Dan masing-masing memiliki makna Dan para ulama menjelaskan bahwa Fakir ini keadaannya lebih parah Daripada miskin Fakir ini keadaannya Lebih parah daripada Orang yang miskin Orang yang miskin meskipun sama-sama Keadaannya adalah keadaan sangat membutuhkan Tetapi orang yang miskin Kebutuhan dia lebih banyak terpenuhi Daripada orang-orang yang Fakir menunjukkan bahasanya keadaan orang miskin ini lebih lebih baik daripada keadaan orang yang fakir yang paling rendah keadaannya yang paling parah adalah orang-orang yang orang-orang yang fakir. Nah kemudian beliau katakan Madhabu jaa bhih Nabiu Shallallahu alaihi wasallam muqtarifin walahu bi kulli ma wa akbar wa akbaran musantikin. Sebelumnya Allah SWT menamakan kita dengan Muslimin dan juga orang-orang yang beriman. Lalu mengapa kita atau ada di antara kita yang menamakan dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Padahal kita semua adalah muslimin. Para ulama menjelaskan bahasanya setiap nama yang kembalinya adalah kepada Islam maka ini tidak dipermasalahkan. Nama Islam dan juga apa yang kembali kepada Islam Maka ini tidak dipermasalahkan Yang dipermasalahkan Adalah nama-nama yang baru Yang tidak kembali kepada Islam Seperti misalnya aliran Yang menisbahkan dirinya kepada nama seseorang pendirinya Contoh aliran Jahmiyah Aliran Jahmiyah Ini adalah sebuah aliran dan ini adalah nama yang baru tetapi tidak kembali kepada Islam. Kembalinya adalah kepada Jahab itu Sofran. Dan dia adalah seorang yang mengingkari nama dan juga sifat Allah Azza Wajalla. Dia mengingkari nama dan juga sifat Allah. Dan penamaan Jahmiyah ini adalah penamaan yang baru yang tidak boleh kita gunakan. Atau nama yang baru dan menisbahkan pada bid'ah yang baru. Seperti misalnya nama Mu'tazilah Nama Mu'tazilah Diambil dari kata Ya'tizal Yang artinya adalah Memisahkan diri atau mengasingkan diri Yang demikian karena Pendirinya Dia mengasingkan diri dari Ulama Sunnah Mengasingkan dirinya dari Ulama Sunnah Ini adalah penapaan yang baru Yang tidak ada kaitannya dengan Islam Terkadang dinisbahkan kepada pendirinya atau terkadang dinisbahkan kepada bid'ahnya yang yang baru. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah kalau kita teliti dan kita renungi, maka ini kembali kepada Islam itu sendiri, tidak menyimpang dari nama Islam. Han Sunnah Ahlu artinya adalah ahlinya. Jadi dalam bahasa Arab yang namanya ahli, ahlun adalah orang yang paling dekat dengan sesuatu. Orang yang paling dekat dengan sesuatu maka itu dinamakan dengan apa? Ahlun. Misalnya, orang Arab mengatakan ahli. Ahli artinya adalah orang yang paling dekat dengan diriku. Siapa mereka? Istriku, anak-anakku, keluargaku maka mereka dinamakan dengan ahli. Ahlul Sunnah artinya adalah orang yang paling dekat dengan Sunnah Rasulullah SAW Orang yang paling dekat dengan Sunnah Rasulullah SAW Dan Sunnah Rasulullah SAW Adalah jalan beliau Karena Sunnah secara bahasa artinya adalah Tariqah Sunnah secara bahasa artinya adalah Tariqah, yaitu jalan Ketika dikatakan Sunnah Rasulullah SAW Maknanya adalah jalan Rasulullah SAW. Apa jalan beliau? Jalan beliau adalah Islam itu sendiri. Jalan beliau adalah Islam itu sendiri. Di situlah beliau berjalan menuju Allah Azza Wajalla, yaitu dengan Islam yang diturunkan kepada beliau. Jadi ahlu sunnah maknanya adalah Ahlul Islam. Ahlu sunnah artinya adalah Ahlul Islam. Mereka adalah Orang-orang yang ahli, orang-orang yang paling dekat dengan sunnah Nabi SAW Dan sunnah Nabi SAW adalah agama Islam itu sendiri Yang berdasarkan Al-Quran dan juga hadith Nabi SAW itulah sunnah Rasulullah SAW Berarti orang yang mengatakan dirinya saya adalah ahlu sunnah Pada hakikatnya dia mengatakan saya adalah ahlu Islam Dan ahlu Islam adalah muslimun Berarti dia tidak membawa sesuatu yang baru. Dia menisbahkan pada Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Lalu mengapa dinamakan dengan wal-jama'ah? Wal-jama'ah, ahlul sunnah wal-jama'ah. Dia, dia, ahlu wa ah. dia adalah ahlul sunnah wa jama ahlul jama'ah. Jadi dia adalah ahlul jama'ah. Selain dia adalah ahlul sunnah, dia adalah ahlul jama'ah. Kenapa dinamakan ahlul jama'ah? Karena mereka berjamah dengan para sahabat Dan juga Rasulullah SAW Tidak memisahkan diri mereka Dari sunnah Rasulullah SAW Dari jalan para sahabat Dalam kehidupan sehari-hari Berusaha untuk mengikuti Berjalan di belakang Rasulullah SAW Dan juga para sahabat Apa yang mereka kerjakan Dilakukan Apa yang tidak mereka kerjakan Maka ditinggalkan Ketika mereka berhenti, berhenti. Ketika mereka berjalan, maka dia berjalan mengikuti terus di belakang Rasulullah SAW dan juga para sahabat RA. Sehingga mereka dinamakan dengan ahlul jama'ah. karena mereka mengikuti jama'ahnya Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat, yang menjadi petunjuk bagi mereka adalah Islam itu sendiri Jadi ketika dia menisbahkan diri mereka Kepada Rasulullah SAW dan juga para sahabat Dan mereka adalah al-jamaah Berarti dia telah mengembalikan dirinya Menyadarkan dirinya kepada Islam itu sendiri Bukan menyadarkan dirinya kepada Fulan bin Fulan Bukan menyadarkan dirinya kepada bin Ah yang baru tidak oleh kerana itu penamaan Ahlu Sunnah wal Jama'ahnya adalah penamaan yang syar'i, i. Penamaan yang disyariatkan dan tidak masalah Kerana ini intinya kembali kepada Islam itu sendiri Intinya kembali kepada Islam itu sendiri Dan nama mereka bukan hanya ini Di antara nama mereka adalah At-Tawifatul Mansurah Di antara nama mereka Ahlu Sunnah wal Jama'ah adalah At-Tawifatul Mansurah yang artinya adalah golongan yang ditolong. Golongan yang ditolong. Berdasarkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, beliau SAW alaihi wasallam mengatakan, "La tazalu qa'ifatun ta min ummati mansuratan 'ala al-haq. La yadhurruhum man qadalahum. La yadhurruhum man qadalahum hatta ya'tiya amrul Allah." Atau كما qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lima akan senantiasa diantara umatku sebuah golongan, sebuah golongan yang senantiasa mansurah, senantiasa ditolong oleh Allah Azza Wajalla, senantiasa ditolong oleh Allahumma wa Taala, lahirul mukmin kalaulah tidak akan memudarati mereka orang-orang yang meninggalkan mereka sampai datang perintah dari Allah Azza Wajalla, sampai datang perintah dari Allah Azza Wajalla. Beliau SAW mengabarkan bahwasanya ada di antara umat beliau satu golongan yang senantiasa ditolong oleh Allah SWT. Terkadang ditolong dengan kekuasaan. Dan seringnya ditolong dengan ilmu dan juga hujjah. Dinamakan kebenaran dengan lisan mereka, dengan ucapan mereka. Dibuatkan oleh Allah dengan bukti, dengan alasan, dengan dalil, dengan hujjah. Yang mereka senang biasa ada Sampai di waktu yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jal Yaitu ketika datang Angin Di akhir zaman Yang Allah utus angin tersebut untuk Mengambil nyawa orang-orang yang beriman Di dalam menghirup Seorang yang beriman Angin tersebut Meskipun dia memiliki iman yang sedikit Kecuali dia akan meninggal dunia Sampai datang berita Allah Azza wa Jal Yaitu sampai datang Angin yang akan mengambil nyawa mereka di hari di hari kiamat Ini menunjukkan bahasanya Bagaimanapun dunia dipenuhi dengan fitnah dan juga ujian Baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhan Pasti di sana ada satu golongan Yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah S.A.W Mereka dinamakan dengan Al-Qa'ifatul Mansurah dan kembalinya ini kepada Islam juga karena mereka berdiri di atas hak Berdiri di atas kebenaran Yaitu berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah SAW Meskipun dibenci oleh yang lain Meskipun ditinggalkan oleh yang lain Tetapi mereka senantiasa berpegang teguh Dan di antara nama mereka adalah Al-Tirqatun Najiyah Golongan yang selamat Golongan yang selamat Berdasarkan hadis Nabi SAW ketika beliau mengabarkan bahwasanya umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ Akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan. كلها في النار، semuanya masuk ke dalam neraka إلا واحدة فقط عليه satu. Para sahabat radhiyallahu anhu Ketika mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW dan mereka adalah orang yang sangat menginginkan surga dan takut dengan, dengan nerakanya Allah Azza Wajalla. Ketika digambarkan oleh Nabi, katanya umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan dan semuanya masuk neraka kecuali satu, maka mereka segera bertanya kepada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, "Wahai yang Rasulullah!" siapakah golongan yang satu ini ya Rasulullah bagaimana mereka bisa selamat boleh mengatakan salallahu alaihi wa sallam adalah petunjuk bagi kita semua, bagi yang ingin masuk di dalam golongan yang digambarkan oleh Nabi ini boleh mengatakan salallahu alaihi wa sallam man kana ala mitlima ana alaihi wa ashabi man kana ala ma ana alaihi wa ashabi mereka adalah setiap orang yang berada di atas jalanku dan juga jalan para sahabatku. Mereka adalah setiap orang yang berada di atas jalanku dan juga jalan para sahabatku. Ini adalah Al-Firkatul Najiyah. Inilah golongan yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Bahasanya mereka akan selamat. Selamat dari perpecahan. Karena mereka senantiasa berpegang dengan Sunnah Nabi SAW, tidak mahu memecahkan diri dari jamaahnya para sahabat atau jilal dan mereka selamat dari nerakanya Allah Azza Wajalla, sehingga dinamakan dengan al-firqatun najiyah. Mereka adalah golongan yang selamat. Beliau SAW tidak menyebutkan nama sebuah kelompok atau nama sebuah yayasan atau nama sebuah organisasi atau lembaga. Tapi beliau mengabarkan dengan sebuah sifat Siapa saja yang memiliki sifat ini Baik laki-laki maupun wanita Baik orang Arab maupun selain orang Arab Baik orang yang pintar maupun orang yang sedang Baik orang yang di kota maupun yang di gunung Kalau dia memiliki sifat ini Maka dia adalah termasuk firpatun najiyah Dia adalah termasuk golongan yang selamat Termasuk ahlus sunnah wal jamaah Meskipun tidak diakui oleh yang lain Meskipun tidak diakui atau dibenci oleh yang lain Tetapi kalau dia memiliki sifat ini Maka dia adalah termasuk ahlu sunnah wal jama'ah Di mata Allah Azza, di sisi Allah Azza Wajalla, Al-firqatul Najib adalah nama yang lain dari ahlu sunnah wal jama'ah Dan kembalinya sama itu kepada Islam itu sendiri Kemudian boleh mengatakan Mada'mu bima jاء bin Nabiya s.a.w. mu'tarifin Selama mereka masih mengakui apa yang datang dari Rasulullah SAW, selama mereka masih mengakui apa yang datang dari Rasulullah SAW, maka mereka adalah Muslimin. Walahu bi kulli maqalahu wa akbara mustantikin dan mereka senantiasa membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Selama mereka mengakui apa yang datang dari Nabi SAW. Dan membenarkan apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka kita menamakan mereka adalah Muslimin, mereka adalah orang-orang yang beriman, meskipun mereka memiliki dosa. Walanakudu fil Allahi, walanumari fil dinillahi, walanujadi nuril Qur'an. Dan tidak boleh kita berdebat tentang datang Allah Azza Wajalla. Dan kita ahlu sunnah tidak mendebat di dalam agama Allah dan kita tidak medepat di dalam Al-Qur'an. Ahlus sunnah wal jamaah mereka sifat mereka, sikap mereka dalam beriman dan menyerahkan diri. Sikap mereka dalam beriman dan juga menyerahkan diri, iman dan tasliman. Apa yang datang dari Allah dan juga rasulnya mereka imani sebagaimana datangnya. Termasuk di antaranya ketika berbicara tentang Allah Azza wa Jalla Ketika Allah SWT mengabarkan tentang nama dan juga sifat, maka mereka beriman sebagaimana datangnya. Tidak mereka tolak nama dan juga sifat tersebut, dan juga tidak mereka takwil dan tidak mereka serupakan nama dan juga sifat Allah dengan makhluk. Mereka terima dan mereka imani sebagaimana datangnya, dan tidak menyerupakan dengan makhluk. Iman, ketika mendengar Sifat-sifat Allah Azza wa Jal, mendengar dalil-dalil Yang isinya adalah Sifat-sifat Allah Azza wa Jal Maka kita beriman Dengan sifat-sifat tersebut Dan kita tetapkan Tidak boleh kita takwil, Tidak boleh kita serupakan Sifat tersebut dengan sifat makhluk Dan tidak boleh kita menolaknya Menolak sifat-sifat tersebut Karena bertindak Tangan dengan akal kita misalnya Maka ini bukan termasuk Sikap ahdus sunnah Sikap ahdus sunnah adalah Menerima apa yang datang dari Allah dan juga Rasulnya termasuk di antaranya Di dalam masalah sifat-sifat Allah kita terima Sebagaimana datangnya Dan kita imani maknanya Dan tidak boleh kita mentakwil mengartikan dengan makna yang lain Demikian pula tidak boleh kita Menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk Dan tidak boleh kita menolaknya boleh mengatakan Dan kami tidak mendebat Atau berbantahan di dalam agama Allah Azza Wajalla. Karena kami yaitu ahli sunnah wal jamaah Menerima apa yang ada dan apa yang sahih Di dalam Al-Quran Walaupun di dalam sunnah-sunnah nabi yang sahih Maka kita tidak boleh membantahnya Dan tidak boleh mendebatnya Meskipun tidak sesuai dengan akal yang kita miliki Kalau sampai terjadi secara tohir Dalil bertentangan dengan akal yang kita miliki, maka sikap seorang Muslim adalah mendahulukan dalil di atas akalnya, mendahulukan dalil di atas akalnya, karena akal manusia terbatas, dan Allah Azza Wajalla lebih tahu tentang yang hakikat yang benar daripada akal kita sendiri, sehingga apabila secara mukhair, kelihatan dalil bertentangan dengan akal manusia, maka sikap seorang Muslim adalah Mendahulukan dan mengedepankan dalil di atas akalnya. Ini adalah sikap ahlu sunnah wal jama'ah. Dan kami tidak mendebat di dalam masalah Al Quran wana shhadu an nahu kalamurabil alamin. Dan kami bersaksi bahwasanya Al Quran adalah kalam firman Rabbil alamin, kalam Allah azza wa wajalla, Rabb semesta alam. Ini adalah keyakinan ahlu sunnah bahwasanya Al Quran adalah kalam Allah. Sebagaimana firman Allah, "Wa in ahadun minal musyriki nasdajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Tsumma ablinhu Dan apabila salah seorang di antara musyrikin mereka meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia sampai dia mendengar kalam Allah. Jadi maksud dengan sampai mendengar kalam Allah adalah sampai dia mendengar apa? Al-Qur'an. Sampai dia mendengar Al-Qur'an. Menunjukkan bahasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Meskipun dia dibaca oleh Rasulullah SAW, Meskipun dia dibaca oleh Rasulullah SAW, Maka dia tetap kalamullah dan bukan kalamnya Rasulullah SAW. Karena yang dinamakan dengan kalam, Yang dinamakan dengan pembicaraan, Ini dinisbahkan, disandarkan kepada yang pertama kali berbicara. Sebuah ucapan ini disandarkan kepada yang pertama kali berbicara. Dan Al-Quran yang berbicara pertama kali adalah Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu disandarkan kepada yang mengucapkan pertama kali. Meskipun kita baca, dibaca oleh saudara kita, dibaca oleh Rasulullah SAW, dibaca oleh Malaika Jibril, tetapi dia adalah kalamullah. Karena yang namanya kalam, sekali lagi yang namanya ucapan, disadarkan kepada yang pertama kali mengucapkan. Contoh misalnya, ketika kita membaca hadis Nabi SAW. Ketika kita membaca hadis Nabi, ucapan Rasulullah SAW. Misalnya, beliau mengatakan, Innamal'amalu bin niyaz. Innamal'amalu bin niyaz. Ini adalah, Sabda Nabi SAW Ini adalah hadis Nabi SAW Diriwatkan oleh Bukhari dan juga Muslim Dan ini adalah hadis yang pertama di dalam Sahih Bukhari Ketika saya mengucapkan Inna mal'amalu biniyat Ucapan siapa ini? Inna mal'amalu biniyat Ucapan saya atau ucapan Rasulullah Ucapan Rasulullah SAW Saya hanya sekedar menyampaikan Ucapan Rasulullah SAW jadi ketika saya membaca Innamal a'malu biniyah Bukan berarti menjadi Innamal a'malu biniyah Menjadi ucapan saya bukan Tetapi dia adalah tetap ucapan siapa? Rasulullah SAW Karena yang namanya ucapan Disadarkan kepada yang Pertama kali mengucapkan Oleh Karena itu ketika kita membaca Al-Quran Maka tetap itu adalah Kalam Allah dan bukan kalam kita Dan orang yang mengatakan Bahasanya Al-Quran adalah kalam manusia, maka ini menyerupai apa yang diakini oleh orang-orang musyrikin. Mereka tidak percaya dengan Al-Quran dan mengatakan bahasanya adalah ucapan Rasul, ucapan Muhammad. Mereka mengatakan inha da illa kaulul bashar, inha da illa kaulul bashar. Tidaklah ini kecuali ucapan manusia. Mengatakan bahasa Al-Quran adalah ucapan manusia dan dengawatakan masuk di dalam firman Allah sa uslihi saqor orang yang mengatakan Bahasanya Al-Qur'an adalah ucapan manusia maka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam saqor yaitu di dalam di dalam neraka makanya boleh mengatakan wa nasyhadu annahu kalamu alamin kita bersaksi Bahasanya Al-Qur'an adalah ucapan Allah azza wajalla bukan ucapan manusia dan bukan ucapan Jibril Jibril dan juga Rasulullah SAW hanya sebagai rasul. Hanya sebagai utusan yang menyampaikan ucapan Allah kepada kepada kita. Kemudian firman zat nazzala ruhul amin. Ucapan Allah tersebut, kalam Allah tersebut dibawa oleh Ar-Ruhul Amin. Ar-Ruhul Amin ini adalah nama lain dari malaikat Jibril. Dinamakan Ruhul Amin karena dia memiliki sifat amanah yang dipercaya tidak mengubah-ubah, tidak menambah-nambah wahyu dan juga tidak mengurangi wahyu dari Allah Azza wa Jalla sehingga dinamakan dengan Ar-Ruhul Amin. Dan ini diambil dari ayat yaitu firman Allah, "Nazala bihi Ar-Ruhul Amin ala qalbika litakuna minal mundzirin." Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.